Chip vi aspetta in uno spazio temporaneo dedicato alla street poster art, poster, video inediti, expo DJ set and mapping, incontri e scontri su quello che succede in città, oltre alla presentazione di una nuova autoproduzione firmata Chip che racconta i primi 3 anni di lavoro e abbiamo in linea niente per poco di meno che tre delle ragazze di CIP. Sì, che ci racconteranno nello specifico e eh, cosa andremo, cosa succederà in questo in questo spazio e chi abbiamo in linea. Sicuramente una delle due Elisa. Sì, sono qui. Ciao. Ciao. E poi con me ci sono anche Flavia e Sara. Ciao, ciao, ciao, ciao, ben, ciao ai nostri ascoltatori di Radio Fuji. Allora, buon che cosa di... buon dì? Che cosa succede in questi 4 giorni? Ma innanzitutto ci siamo fatti un bel regalo per questo inizio del terzo anno di Chip. Ovviamente il festival come sempre sarà nel periodo di marzo, qui questo 2016 e arriva Artefiera, siti Art e tutto il circo dell'arte, mi vienga sì escatemporane e che per questi 3 anni si è fatto un piccolo regalo, quindi siamo partite eh, da questo libro che presenteremo in anteprima eh, durante questi 4 giorni, diastami grado, quindi ci varrà 6 per l'appunto, ed è un libro fotografico di 96 pagine che racconta tutti quasi tutti, mi varrebbe da dire, dai 90 6% dei lavori che ha fatto Chip sui muri di Bologna in questi ultimi 3 anni. E quindi siamo partiti da questo libro, partite perché scusate, siamo sempre noi, siamo sai ragazzi, come come qualche qual, qualche ascoltatore che ci ha seguito in passato si ricorderà E, e quindi da lì abbiamo costruito questa quattro giorni attorno ai nostri tre anni di carta e colla con DJ Seth ovviamente una installazione che vedrà affissi eh, i pezzi di interventi che sono stati fatti in questi tre anni e lì dentro finirà in qualche modo in un, in un percorso ideale e gli interventi che invece faremo anche in strada durante la giornata questa settimana che stiamo già facendo perché in queste ore eh, c'è Giorgio che è appunto uno street artist che sta lavorando al muro eh, vicino dell'autostazione in Viale Mazzini tra stasera e domani installeremo l'intervento di Nicola Berlato perché eh la di dipendenza, l'intervento all'interno della rassegna Più moderno oggi moderno delicato a Pasolini, tra l'altro un lavoro di cui siamo molto orgogliosi perché Nicola Vernato non è uno street artist, ma è un artista a tutto tondo che vive è italiano, vive a Los Angeles e è stato decisamente molto generoso nel eh, regalare a Bologna quest'opera legata all'immaginario di Pier eh, Paolo Pasolini e poi adesso raccontare tutto quello che c'è dietro lo studio di questo opera forse non non c'è il tempo, vi invito a vederlo, a passare allo spazio così ve lo raccontiamo, ecco. E non e non mancheremo sicuramente è un evento da segnare in questa fantasmagorica settimana dell'arte a Bologna e e vi ringraziamo un sacco per esservi fatte questo regalo che sarà un bellissimo regalo anche per noi. <ride> un ultimo inciso anche sul sulla nostra 4 giorni è questo la preparazione dell'edizione 2016 che sarà come sempre a maggio, lanceremo anche il tema della Corpo Arctic. Esatto, ah, quindi per la anticipazione del festival 2016. Quindi viene anni. viene lanciata proprio in questi giorni. Esatto, sì. Ok, non mancheremo poi di ricordarlo al Coxo che comunque eh, insomma, a noi l'attività che regalate ogni anno alla città piace tantissimo, perciò Forza e coraggio, un'altra settimana e poi si ricomincia di nuovo col festival, giusto? Che in realtà è un lavoro che non finisce mai e sono curiosissima di venire a vedere la pubblicazione. Grandi ragazze. Bene, grazie, Pierre. Ciao, Ciao, buon, buon lavoro. lavoro. Ciao. Giovedì 28 e venerdì 29 gennaio alle ore 21:00, Manuale della figura umana all'Atelier Si. Secondo studio per l'allestimento di un impaginato, un'azione scenica di Ekon con Marta Dell'Angelo e Fiorenza Menelli, esito di un periodo di residenza di oltre un anno che ha visto le due artiste lavorare insieme nell'intento di dar vita a un'opera che sta a metà tra pratica artistica e pratica teatrale nel suo sviluppo processuale come nell'indagine che l'opera stessa propone. E se volete saperne di più oltre che andare su www.cosmospaziale.blogspot.com, alla pagina dedicata a questa 127esima puntata, andate pure nella 126 dove abbiamo una meravigliosa intervista con la curatrice Elisa, Elisa del Prete, una sorella 2 che ha concorso alla all'organizzazione e realizzazione di questo progetto che eh, vi spiegherà qualche anticipazione su e... questo bellissimo evento di Telesi.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 make a music i do from never get no click click click click i dropped that i was there There's a rhythm that's a playin' Fantastic elastic band I dreamt that the bogey man went down on Mr. Spock Sugar was a flowin' socket to him side I dreamt I saw a mook out jump across the moon Just a flight of fancy zoom zoom zoom That man a space man it took me to a ship you know with cut my hair out step step step I guess that I was sleeping for sake. a sleep a have a fake I dream I was a dreaming it calls me to Tappels are ringing and ringing dog my dream i am on a stage nice deep in the sea with them as playing the last six fair elastic a for me a friend for me sono Paolo 6 e sto ascoltando Coxo spaziale e adesso è Eugenio Luciano anche alla lettura delle menzioni ma sempre no, più è quasi importante col esame Coxi quello io ci rimetto menzione. di nuovo di nuovo il jingle credo l'angolo della menzione Venerdì 29 gennaio, ore 18:30, la Camera sulla materialità della fotografia a Palazzo De Toschi. Inaugurazione della mostra curata di Simone Menegoi che indaga il rapporto tra fotografia e scultura dove saranno presentate opere realizzate con le tecniche fotosensibili più insolite e rare fra quelle attualmente in uso oggi presso artisti visivi e fotografi. Cocksigo. Ma complimenti. Oh, wow. Ciao, grandioso. Un sollegio. Alle vonda tutto, ciao. Non banda tutto, no, cioè, ora, che, che vuoi mi... di? Ah, eh? vuoi di banda tutto e ciò? <ride> non è tutto. Ripassiamo alla Toscana. Sabato 30 gennaio alle ore 18 a Parasus 22, Several Los, dell'Elastic Test at Galleria Più Bologna, a cura di Eleonora Farina. Galleria Più ha il piacere di annunciare la prima personale in Italia del collettivo rumeno Parasus 22 in mostra una serie di nuovi lavori che avanzano una riflessione sul corpo umano percepito quale campo di battaglia per le norme sociali, leggi scritte e non scritte, valori fossilizzati, preconcetti scientifici e sogni aziendali per un consumismo sublime. Sabato ore 18, Cardia Radier, Via Zogardino 12C, inaugura la personale di Elia Cantori, Action at a distance. La possibilità di osservare il mondo in maniera realistica non esiste di per sé, ma necessita di determinate azioni. Questo sembra suggerire Action at a Distance, seconda personale di Elia Cantori presso la galleria Cardi RDA. Un senso di fedeltà alterata, scaturita dalle capacità sintetiche e documentative della forma, attraversa la mostra e attira ogni divagazione mentale nel campo materico e concreto di una dimensione fisica e storica. Domenica 31 alle ore 17.30, filo conduttore al cubo. A diecienze vi invito al nuovo lavoro performativo dei fratelli Broche, è una performance partecipata che esibisce il status symbol e mette in discussione i comportamenti umani che ne conseguono, ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria. E vada bene che noi abbiamo in linea niente po' di meno che Samo e il Broche… Ma al telefono? Al telefono! Ma che meraviglia! Che mi sa che è pure in macchina, Ma renditi conto, vero che stai parcheggiando adesso? Ciao. <ride> non preoccupa, non preoccuparti. Ci me, me viamo nell'incidente. Ma... Ehm cosa ci racconti di quest'ultimo perf lavoro performativo? Filoconduttore. Allora, il Filoconduttore è un happening eh, realizzato da Cubo in collaborazione con ADIACenze all'interno di Fluxus, eh, che è una mostra che si terrà durante Genio di Arte e eh, di Arte Fiera eh, a Como. Noi eh, organizziamo un happening eh, la domenica pomeriggio del 31 eh, sotto forma di una merenda perché stanchi di salti aperitivi abbiamo detto facciamo qualcosa che possa ehm, essere un diversino dal eh, dagli eh, appuntamenti che ci saranno durante quei giorni. Ehm la performance che abbiamo a presentare è una performance partecipata nel senso che eh tanto un argomento, abbiamo lavorato in modo tale che ehm, il pubblico potesse interagire con noi eh, durante eh, durante l'evento. Ehm um, l'argomento che andiamo a viscerare sono gli status symbol e i comportamenti che le persone eh al giorno d'oggi, diciamo, ehm hanno nei confronti degli stessi, per noi lo status symbol è un modo d'essere per appartenere a un qualche cosa verrà significato che andiamo a dare. Ehm quindi facciamo un ragionamento eh su su questo tema e ehm andremo a vedere come i i test eh, per del, per lo spettacolo regiscono a quello che noi suggeriamo. Mi vorreste farmi qualche domanda più specifica senza far trasvelare troppo? Io so qua. Questo opera passeggiato, quindi No, no, avevi già parcheggiato da prima, eh, indubbiamente. <ride> più o meno, più o meno, più o meno dai. E fare in manovra da parcheggio, sentite, cioè, era meraviglioso. Ehm che siete tutti al completo? Chi chi c'è del del collettivo Brosch? All, allora, eh in questo appuntamento ci sono io, Natalia, Stefano e Davide. Ok. Quattro okay. quattro fratelli. Quattro Brosch. Quattro quattro Brosch, quattro Brosch. Ehm, poi a me piace un sacco l'idea della merenda perché, cioè, poi con tutte ste marce arriva fino al cubo, corre da un'altra parte, sai, almeno eh, mangi qualcosa. Eh, eh, facile. C'è sì, anche altro che è vicinissimo a tiro di spioppo, direi. Eh da da Artefiera, quindi diciamo che se se se vuoi fare una pausa e ci prendezza è un orario perfetto. Sì, man mangi qualcosina e ritorni poi a vedere gli stendendo. Mm, Avranno le torte fatte da noi, eh. Ah, mm, ottimo. Sexy. Okay, okay. Mi sa che questo è, almeno riesce a muovere le masse. Allora, poi volevo dire una cosa un po' più pratica, la la presentazione obbligatoria però è ingresso gratuito. Mm. Quindi chiediamo solo a ecco, tutti eh, questo cortigimento di prenotare di non si riesca a rimanere fuori per la merenda. Eh sì, perché giustamente volete anche sapere quanta quante torte fare. Eh, insomma, sì. che non mi sembra assolutamente una cosa strana, torte fresche fatte in casa da una compagnia di fratelli. Che bello sembra un film americano, <ride> detta così Federa. Ma allora ci vedo anche lo stacco. Mh. Mm. Messo. Okay. <ride> Samuel ti ringraziamo un sacco per, per la tua partecipazione a questa super co coxicissima puntata del, del coso staziale E' stato carinissimo come al solito E, e ci vedremo prestissimo perché, Sì, si è riuscito a via Sì, perché fra l'altro se volete poi incontrare anche i broche Tenete d'occhio il sito il blog che www.coxospaziale.blogspot.com dove potrete trovare appuntamenti di una programmazione del tutto speciale che anche noi del Cox andremo a fare in questi frenetici giorni dell'arte a Bologna. Ciao, ciao stammi buon grazie. lavoro. Ciao, grazie, buon lavoro. Stato The backdoor key is a 19th century civil soul la 127esima puntata di Coxo Spaziale con il super mega galattico conduttore Gabriele per l'ultima volta investe da Bluotosi ed wow. il grandioso eccezionale super stellare Nokepaoan, si sì, aggrappa Eugenio Luciano. Esatto. Che non ha il cognome o che forse ne ha due. Chi può dirlo? Forse non esiste. Ma eh, questo potremmo andare. Ci deve essere solo una voce. E in realtà c'è la possibilità di comprovare la sua esistenza andando Guarda. a Mini Pimer sabato Guarda, alle 10:00 di mini sera. Pimer. Sabato prossimo, cioè dopodomani. Il Pimer 10. inizia sta 2 ore. Sì lo sì. chiariamolo al Però pubblico Perché chi vuole sul tutto il panorama delle offerte di della fiera dell'arte a Bologna andare a, a vedere se è reale questa voce l'appuntamento alle 10:30 di sabato alle 22:22 22. eh. non 1/2 Questa sono tre puntate che non facciamo altro che dare indizi, cose dirvi cosa fare. Eh io io La propaganda ufficiale dell'arte bolognese è il Coxo spaziale. <ride> Va bene. Non abbiamo neanche Pasquini sta settimana. Pronto. Oggi <ride> <Però ci> sarà al locale 2, ok. Ah, sì, eh sì, sì eh. è vero, è vero, perché Anche Pasquini is in the many paper. Ah, perché Pasquini non è qui perché è ovunque. Esatto, è, è sì. ovunque. Mi ricorda qualcosa. Un'altra voce. <ride> e non non non posso neanche immaginare non ho più ne, neuroni per immaginare <ride> neutroni, cose, sto per dirmi un trono, infatti. Ma no. anche quello è stato a cogliere perché abbiamo questa padovanità. Padina, sì, sì, sì. Poi sì. sì. si sta il centro no, di Paolo. <ride> <se sta bene. ride> ok, allora con un po' di tristezza e e però anche tanto entusiasmo per questa sì. grandiosa giornata. Viva e viva, dai. E, e mi raccomando Adesso che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, passate anche per Set up perché vi lasciamo con il jingle che Riccardo Lolli insieme ad Enrico Farnedi hanno re realizzato apposta per essere parte della programmazione speciale del Cox che avrà luogo a Set up Art Fair dal 29 al 31. Mi raccomando, veniteci ad incontrare e saremo felici di accogliervi insieme ai nostri ospiti coxici, che saranno veramente tanti E non solo, ci sarà anche la possibilità di incontrare eh, molte delle, delle voci che da Radio Città Fujiko concorrono a mantenere allegre le informate e toniche le vostre giornate Che bello Bellissimo, sono già contento Carosello Fedra Boscaro, che bello <ride> Subrietà Va bene. grazie Cox di avermi accolto grazie a voi e questa puntata anche questa la chiedo dicendo scusatevi <ride> <ride> mi è piaciuto tanto l'altra volta Willy <ride> Willy Groove e va bene allora Fedra si scusa nell'intimo nel profondo sempre e comunque grazie per essere stati con noi per aver reso super mega galattica la 120esima puntata di Cozzo Speziale che da domani sarà mi dirvi ne sempre speziale ultimamente non è ah, brutto no no vabbè oh, che da domani spice. sarà ascoltabile su www.coxospaziale.blogspot.com io ne faccio un jingle grazie jingle ciao ciao ah. Causa spaziale speciale, eccezional, se tu, seta speciale. Causa spaziale speciale, eccezional, se tu, seta speciale.